De dragoste pentru iubita mea, iubita mea, de dragoste, pentru cine, pentru iubita mea. Bun amul, bun amul, ce mă ce a în ce mă s-a jur, ce mă Hai să ne pilim total. Hai să ne pilim total. Fi vei apă, fi voi cal, fi vei rou, fi voi crin. Hai să ne pilim neplind. Hai da ne pilim neplind. Și amarnic și încet, cel din urmă bufet. Cu a, ah, și vermuturi, să fim iar, ah, iar, ca la începuturi, când umblam în puța goală, într-o dulce halendale prin prejur de pomișor cu merele de pomană, ah, ai să ne pilim nițel, coniță gătlană, doamne! Încearcălele mele sunt când ruata carului, de a da foc și jele, m-am te da de trei zile bea un bir, numai spirit, spirit, că sensibil, fă! Sensibil până la oribil, fă! Eu sunt bărbat galant, am în suflet briliant din vremea lui psilant, de aceea uite ce să fi dat măta cercei și să sporță, neomplă, dulce, creanga croș pe Alexandru ca căști, că mă enervez te învârte, nu te vezi parol pe un titrez, pentru că prea și bestie poate aș și petreștie și mâncați aș vârgola și gura restul și dracii, ce îi ai și nu mi-i dai intrați ar în gât un pai ca la oamenii săraci fluture cu șapte Yeah.